Ügyfélszolgálat, üdvözlöm, miben segíthetek? Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, és találni fogom a szeretetet. Végigvezetne kérem a folyamaton? Rendben, szívesen segítek. Készen az indulásra? Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hiszem, készen állok. Mit kell először tennem? Első lépésként nyissa meg a szívét. Megtalálta a szívét? Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a szeretetet, miközben ezek futnak? Milyen más programok futnak még? Lássuk csak. Van múltbéli megbántódás, alacsony önértékelés, harag és neheztelés. Ezek futnak éppen. Nem gond. A szeretet fokozatosan törölni fogja a múltbéli megbántódást a jelenleg működő rendszeréből. A hosszú távú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem fog zavarni más programokat. Végül a szeretet felül fogja írni az alacsony önértékelést a saját moduljával, amit egészséges önértékelésnek hívnak. Viszont a haragot, a nehéztelést teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák a szeretet megfelelő installálását. Ki tudja ezeket kapcsolni? Nem tudom. Hogyan kell kikapcsolni őket? Meg tudja mondani? Menjen a start menübe és indítsa el a megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie, amíg a harag és a nehéz is teljesen ki nem törlődnek. Rendben, kész. A szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez normális? Igen, de ne feledje önnek, csak az alapprogram van meg. El kell kezdenie kapcsolódni a más szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez. Hoppá! Már is kaptam egy hiba üzenetet. Azt mondja, hiba a program nem fut külső egységeken. Most mit tegyek? Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a szeretett programot belső szívekben való futásra tervezték. Kevésbé technikai nyelven ez csak annyit jelent, hogy önnek először saját magát kell szeretnie, mielőtt másokat szerethetne. Tehát most mit tegyek? Gördítsen le az Önnel elfogadás menüt, majd kattintson az alábbi fájlokra. Megbocsátok magamnak 2.0, felfedezem az értékeimet 1.5-ös, tudomásul veszem a korlátaimat 3.0. Rendben, kész. Most másolja őket az Én szívem könyvtárba. A rendszer felül fog írni minden zavaró programot, és kiavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a terjengős önkritikát az összes könyvtárból, és kiűrítenie a kukát, hogy biztosan eltávolítsa teljesen, hogy soha ne jöhessen újra elő. Megcsináltam! Hé, A szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly jelent meg a képernyőmön, és a béke, meg az elégedettség bemásolja magát minden felé a szívembe. Valamint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális? Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden helyre áll a megfelelő időben. A rendszer melegedése normális, és javítja a szív működését, ne aggódjon. Egyébként jó érzés, nem? De, csak szokatlan. Szóval a szeretet telepítve van, és rendesen fut. Még egy dolog mielőtt letennénk. A szeretet ingyenes program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és különféle változatait mindenkinek, akivel valaha is kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd másokkal, és visszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat. Köszönöm. Nincs mit. Örülök, hogy segíthettem. Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. Viszont hallásra.